Két. Emlékezzetek arra, hogy egyességet kötöttünk veletek, hogy ne oncsátok egymás vérét, és ne üzzétek ki egymást az otthonaitokból. Elfogadtátok ezt, ti vagytok rá a tanuk. Korán, második szúra, huszonnyolcadik vers. Két égnek lendített kéz, majd miró szakállas arca. Földet értek. A rotorok mellett nem lehet beszélni, csak olvasni az arc és kézmozdulatát, mozdulatát. utazás. A helikopter finom és landol Irakban, Erbil repülő terén. Flóra látja, kárnak nehezek a léptei, ahogy kievickél a gépből. Meg-meg mintha elgondolkodna, vagy újra és újra elveszteni az irányt. Kárl a lányokra pillant, és int nekik, menjenek arrébb. A rotorok lassulnak, a forgásuk egyszer csak, mintha ellentétes irányba fordulna, majd végleg megáll. Amikor elhallgat a búgás, bennük tovább morajlik, hiába, bő három órán át dübörgött a fülükben. Szevde beszélni akar, magyarázna valamit. Miró odahajol, megcsókolja, majd a szájára teszi a kezét. Úgy sem érti. Képtelenség. Idő kell, hogy minden érzékszervük megérkezhessen, Mintha az út szétszórta volna őket a térben. Most idő kell, hogy újra összerendeződhessenek. A repülőteret körbeveszik a homokszín, lapos tetejű házak. Valószínűleg sosem voltak bevakolva. A homok egyforma szürkére, drapra csiszol mindent. Kárl pénzt számol, fejszáll a helikopterpilóta kezébe. Fejszáll szívéretet kézzel köszöni meg, vigyorog, és egész felső testével meghajol. Aztán beinvitálja őket a házába, amely ott van a peremén. Gyalog mennek el a homokszínű házakig. Fejszál szélesre tartja az ajtót és meghajol. Majd belép és int nekik, hogy jöjjenek. Fehérre messzelt, egyszerű falak, a padlót végig tarka szőnyegek borítják. Kezével int, hogy üljenek le a szőnyegekre. Majd hátra megy egy másik szobába. Ajtó nincs, minek lenne? A reteszeket, ajtókat az nyitja ki, aki akarja. Ez egy olyan világ, ahol mindenki szabadon jár kell, amíg azt teheti. Aztán pedig nem tehet hirtelen már semmit, emlékszik Flóra Kárl szavaira. Meg is lepte őket alaposan, honnan tud Kárl ilyesmiket irakról. Épp Aili reptere felé mentek a bérel Miro és Karl még Erzurumban elintézte, hogy itt várja őket az iraki felségjelű helikopter, amelyel eljutnak Erbilbe, Észak-Irakba. Kellett hozzá valaki, aki kurd, és elég nagy az ismeretségi köre. De a tárgyalásokat a pilótával Karl bonyolította, méghozzá arabul. Ez akkor fel sem tűnik Flórának, de aztán Karl mondott pár dolgot Irakról, csak úgy mellékesen. Amikor Flóra rákérdezett, Kár, egy ideig csak a fejét csóválta, és bámult ki az ablakon. Amikor harmadszor ismételte meg a kérdést, zökkent egy nagyot a dzsip. Noé meg is állította. Remélték, hogy csak egy gödör. Defekt volt. Mindannyian kiszálltak, és míg Miró és Noé előrángatta a pótkereket, és neki fogott a cserének, Flóra odaült kár mellé az útpatkára. Tele csöndes kíváncsisággal. Kár pedig elkezdett beszélni Irakról és magáról. Fejszál előbukkan egy vörös részkancsóval és csészékkel. Mindenkinek tölt a kávéból. Sötét kávé. Van valami furcsa íze illata. És meglehetősen keserű. Fejszál cukrot kínál. Mutatja, nem beszél. Még dübörög belül a helikopter. Flóra meglepődik, hogy fejszál felesben issza. Fele kávé, fele cukor. Fejszál vigyorog, bátorítja őket. Flóra kártól tudta meg azt is, hogy mindegy a Beduín tevével jár -e, lóval vagy épp helikoptert vezet, a kávézás a sátrában vagy a hajlékában a vendégszeretet jele. És alig van vendégszerető, barátságosabb nép, mint az iraki. A kardamommal ízesített, lassan főzött kávé tényleg jobb sok cukorral, konstatálja Flóra, és tűnődve néz Karlra. Arra az emberre, akiről nem is olyan rég, azt gondolta, épp ilyen egy tipikus német. Erre most kiderül, hogy az anyja iraki. Ott ültek a füves útpatkán. Noé és miro épp emelte az autót, hogy kicserélhessék a defektes kereket. Arianna a szokásos mozdulattal akarta átkarolni Karl vállát, de megtorpant, és szótlanul lekuporodott mellé. Kárl pedig halkan beszélni kezdett. Apám... Ervinnek hívták, fejébe vette, hogy a háború természetét akarja kutatni. Nagyapám sokat mesélt neki a nagyháborúról. Kezdetben szociológiát tanult, de abbahagyta, és pszichológia szakra ment át a Humboldt Egyetemen. S bár később ezt is abbahagyta, mert nem érezte elég gyakorlatiasnak, a pszichológiakarnak egy fontos hozadéka volt, megismerte az anyámat. Amirát, a hercegnőt, így hívta őt apám, de a neve is ezt jelenti. Anyám iraki lány volt, és a hijab, amit az otthonán kívül mindenhol hordott, csak kiemelte arca szépségét. Kárl behunja a szemét, hagyja, hogy a szél messze vigye az emlékezésben. A fák hiányát sűvíti a szél, csak kövek és fű, ami hamarosan megadja magát a perzselő forróságnak. Amikor kinyitja a szemét, azt veszi észre, mindenki némán néz rá, körbeveszik. Miroa a régi gumin ül, Noé az újon, a dzsipp megemelve várakozik. A dzsipp is figyel, megzizzen a ponyva. A szél pont úgy fütyül, zenél, mint az iraki sivatagban. Szóval apám és nagyapám éjszakákon át beszélgettek erről, és apám mindig úgy érezte, van még néhány fontos dolog, amit meg kellene itt érteni. Végül újságíró lett, hogy közel férhessen a tűzhöz, aztán, amikor anyámnak megmondta, hogy el akar menni Irakba, hogy megnézze magának Saddam Hussein diktatúráját, anyám rettentően kiakadt. Egy fél éjszakán veszekedtek. Apám azzal érvelt, hogy Hussein épp azt teszi, amit 40 évvel ezelőtt a nácik. Biztos tudjátok, a 80-as évektől Irak Iránnal keveredett egy meglehetősen véres és hosszú, nyolc évig tartó háborúba, melyben nagyjából egy egy millió ember halt meg mindkét oldalon. Saddam az iraki kurdok ellen is adjáratot szervezett, haláltáborokat hozott létre, melyeket modern falvaknak neveztek, és pár év alatt 180 ezer kurdot öletett meg, gyerekeket, nőket, öregeket. Emiatt akart apám oda menni, és ezért kiabált vele olyan sokat anyám. Azt mondta, Allah majd igazságot tesz. Vakoknak hívta az embereket, és a Koránt idézte. Sokat idézte a Koránt. Apámat csak egy rövid időre tudta anyám lecsillapítani. Amikor az amerikaiak 2003-ban lerohanták Bagdadot, végül útra kelt. Akkorra már azt hiszem anyám is visszavágyott, de szerintem jobban félt attól, hogy mit fog ott találni, így végül Berlinben maradt. Amit apám ott látott, azt anyámtól tudom, apám hosszú leveleiből. Ezek egy részét felolvasta, a másik felét pedig anyám halála után találtam meg, és olvashattam el. Kárl körbenéz, de nem tudni, mit néz. Őket, akik hallgatják, biztosan nem. A szél teljesen elállt, szinte forró most a napsütés, vibrál a levegő. Irakban ma jóformán nincsenek fák, pedig itt sok ezer éve hatalmas erdők voltak. A Tigris és az Eufrátesz áradásai nyomán a dús és termékeny földeken zöldelt a gabona. Az évszázadok alatt ezt a területet sokféle nemzet ruhanta le és dúlta fel. Mohamed talán épp ennek akart véget vetni, ennek a folyamatos öldöklésnek. Miután Mekka mellett egy barlangban 40 napig bőjtölt és imádkozott, 610-ben megkapta a Koránt. Gabriel arkangyal tanítást adott át neki, egy megerősítést és kiegészítést a Tórához és az evangéliumokhoz, egy útmutatást, hogyan jöjjenek ki az arabok a folyamatos évszázadokon át tartó pusztításból? Csak hogy mindez nem hozott könnyebbséget. 632-ben, Mohamed halálát követően a muszlimok több felekezetre szakadtak. Ebből ma a legtöbben a szunnita irányt, mások a síta irányt követik. Az összekülönbözés eredete az, hogy Mohamed nem jelölte ki az utódját. Mindkét irányzat egyébként úgy tartja, hogy eljött vagy el fog jönni a megváltó, a mahdi, aki uralkodni fog a muszlimok felett, és igazságot, békét és jólétet fog hozni minden igazhívő számára. Honnan van köztük mégis a több évszázados olykor véres konfliktus, ha egyszer a korán kimondja, hogy helytelen emiatt háborúzni? Ugyanazt a vallást alapítottam számotokra, amire Noét utasítottuk és amit néked sugaltunk, s amire Ábrahámot, Mózest és Jézust utasítottuk. Tartsátok be a vallást, és ne szakadjatok szét felekezetekre. Ez szerette volna többek közt megérteni, apám, és ezen keresztül kideríteni azt, kik vagyunk. Ezért jött Irakba. Persze, látszólag a dolog egyszerű. Még a szunnában is ott van a megoldás. Gondolkozz, majd nyisd meg a szíved, Azonban a síta nézőpontjából a szunnita vagy épp a keresztény az, aki eltávolodott az igaz hittől. A szunnita nézőpontjából pedig a síta nem fogadja el a szunna bölcsességét. A legtöbb szunnita és síta egyébként teljes békében megfér egymással. Viszont vannak páran, akik fegyvert fognak, hogy igazságot tegyenek, persze Allah nevében. Jól emlékszem apám egyik levelére, amikor arról számol be anyámnak, hogy mit mondott egy síta terrorista, akivel riportot készített. A terroristát elfogták, apám és a kollégája a börtönben beszélgethettek vele. Megkérdezték tőle, milyen volt, amikor arra készült, hogy gyilkolni fog. Azt mondta, hogy pillekönnyű volt a lelkem, kedvű voltam. És amikor megkérdezték tőle, biztos -e abban, hogy joga van elvenni egy másik ember életét, azt felelte, hogy... Az ember az életét Istentől kapja. Következéskép, aki ezek után őt gyalázza, nem érdemli azt meg. Apám le is fotózta őt. Tudjátok, mit kiáltott utána, mielőtt rázárult a cella ajtaja? Azt kérte, hogy csak a mosolygós képeket használja a cikk mellé, mert legjobban azok fejezik ki az igazi énnyét, a tudat és a lélek harmóniáját. Kárl hosszan mered maga elé. A csöndbe kolomszó vegyül, aztán Flórára emeli kék szemét, és hosszan néz rá, majd újra megszólal. Ez egy furcsa világ. Egy olyan világ, ahol a hagyomány szerint a kockázatos fegyveres rablás dicsőség, egy elkóborolt jószág elvétele azonban súlyos bűn. Évszázadokon állt a törzshöz tartozás, és az élettér védelme biztosította a túlélés lehetőségét a sivatagban, és talán épp emiatt a vérbosszú, mindmáig élő hagyomány – ha például egy Beduín lányt megkíván és megerőszakol egy másik törzs fia, lehet akár sejk is a fiúapja, mindegy. Tudjátok mi a lány apjának vagy a bátyjának kötelessége? Meg kell ölnie a lányt, a saját lányát vagy a testvérét, csak hogy a gyilkosságot nem az apa vagy a báty követi el az őszemükben, hanem az, aki bemocskolta a család becsületét, És nem is ő egyedül, hanem az egész törzs. És ha a másik törzsből ezek után bárkit meglátnak, azonnal rálőnek. Emiatt van ott az emberek hátán a puska. Na meg persze önvédelemből. Manapság pedig a puska helyett a remek, orosz licens alapján gyártott Kalasnyikov. Amikor becsapódtak a repülőgépek a Pentagon épületébe, és a Vörtrét Trade Centerbe a nemzetközi duzzasztott vérbosszú új fejezetet vett. És bár a CIA egy hét múlva már tudta, hogy Irak nincs a merénylők közt, Két hétre rá ennek ellenére megszületett a hadi parancs Bagdad leruhanásának előkészítésére. És azt hazudták, hogy ez felmentés, hogy Bagdad 2003-ban történő leruhanása az iraki nép felszabadítása. Valójában az USA hadserege részben gazdasági érdekek miatt jött ide, részben pedig vérbosszú hadjáratba indult. Azaz épp ugyanazt tette, mint egyes irakiak. Tudjátok, hogy mivel zárta apám egyik utolsó levelét mielőtt eltűnt? Azt írta, ez itt a 21. század első véres keresztes háborúja. Aztán egy síta imámot idézett, aki ezt mondta neki. Új háború kezdődött Irakban. Hosszabb, kegyetlenebb és véresebb lesz minden eddiginél. S a tűz nem kímél majd senkit, Se megszálló katonát, se segítő civilt, se baátista sunnitát, se kurdot, se keresztényt. Kárl elhallgat, a szél feltámad, hangokat hoz feléjük. Egy birkanyaj közeledik, már hallatszik a kutyák vakkantása is. Noé feláll a gumikerékről, megdörzsöli a tarkóját, majd indítványozza Mirónak, hogy fejezzék be a kerékcserét. Csöndben dolgoznak. Nem szólnak az úton sem Ájri felé. Amikor végre a helikopterben ülnek, már értelmetlen is szólniuk. A rotor brutális zajától csak üvöltve hallanák egymást. Flóra észreveszi, hogy Mirónak mozog a szája. Talán imádkozik? Imádkozik, hogy senki ne előjele ezt az iraki felségjelőgépet egy rakétával. Minden esetre Miró az égnek emeli a kezét, amikor leszállnak az észak-iraki Erbil repülőterének egyik félreelső gazos zugában. Aztán csak ülnek a díszes szőnyegeken, és a pilotájuk fejszál háromszor tölt nekik a keserű, kardamomos kávéból. Noi elismerően bólogat, és minden alkalommal közli, hogy ennél finomabb kávét még életében nem ivott. Próbál rámosolyogni fejszálra, és szemkontaktust találni vele, de fejszál épp egy láthatatlan valakinek kiabál valamit arabul, aki talán a hátsó szobában lehet. Különös borzongással érti meg Flóra, ahogy fejszált nézi, hogy igaza volt Kárlnak. Az iraki ember a világ legvendégszeretőbb embere. Felszáll büszke arra, hogy ők megtisztelik jelenlétükkel a hajlékát, és kávéval kínálhatja őket. És ha a sivatagban volnának, és fejszáll birkákat legeltetne, alig hanem ott kellene maradniuk a sátrában egy napig, és birkát vágatna a tiszteletükre. Igen, gondolja Flóra, a világnagy őrület kulcsa itt lesz ebben az országban, amit egykoron dús erdők borítottak, ám ma már egy végtelen agyag, kő és homok sivatag, ahol nyáron árnyékban 55% celsiusz fok van, azaz fáren helyt, és ahol őrült homokviharok koptatják tovább a már színtelen falakat. Inshallah, fejezi be a mondandóját Fejszál, és büszkén néz végig a társaságon. Vagyis, kérdi Arianna: most megállapodtatok? Tamámból kár Kárl, Fejszálnak, mire az arab szívére kézzel meghajol. Igen, Arianna, megállapodtunk. Elmondtam Fejszálnak, hogy Varkába, azaz Urukba akarunk eljutni. Nagyjából tudja is, hogy hol van, bő háromszáz kilométerre Bagdattól délre, az Eufrátesz régi medre mentén. Szerinte persze nincs miért oda menni, de aztán tisztességes fizetést ajánlottam neki. Alig alkudoztunk. Fejszál elégedett, és becsületesen meg fog dolgozni a pénzéért. Ezt elhihetitek. Én még egy utat ezen a helikopteren nem bírok ki. Szétmegy a fejem, mondja Szevda, és mi Nem helikopterrel megyünk. Azt mondja Fejszál, az túl veszélyes lenne. Autózunk. Ahhoz ragaszkodik viszont, hogy kerüljük el Bagdadot. Azt mondja, semmi kedve ahhoz, hogy valaki beleereszen egy sorozatot. Viszont amikor megtudta, hogy Allah tenyerét keressük, egészen izgatott lett. Azt mondta, holnap elvisz minket itt Erbilben az óvárosba, a nagy mecsetbe, amit úgy is hívnak, hogy Majid al az azaz a tenyérmecset. Na ez érdekes, szürcsöli a kávéját Noé. Kinyújtja a lábát, dörzsölgeti a térdét. Igen, a központi kövén, ami köré a mecset épült, egy tenyérnyom látható. Erről kapta a mecset a nevét. Fejszálbólogat. Egyébként ez egy kurdváros, város, hozzá Miró. A legrégebbi városok egyike. Van vagy négyezer éves. Az óváros az a hatalmas, köralakú domb, amit a levegőből láttunk, kérdi Flóra. Az óváros egy 60 méter magas dombra épült, és minden más gyűrűszerűen eköré, igen. Nekem ez gyanús. Annyira szabályos, köralakú, és annyira lapos. Olyan, mint egy építmény talapzata. Kárl, megkérdeznéd fejszállt, vannak-e a domb belsejébe vivő járatok? Kéri Noé. Karl fordít, csendben figyelik az arab nyelv dallamát. Fejszál bólogat, és a végén égnek emelt kézzel zárja a mondandóját. Ez furcsa, néz rájuk Kárl, aztán bicent fejszálnak, és szívére teszi a jobb kezét. Szóval, mondja tűnődve Kárl, az egész óváros alatt van egy tükörváros. Egyfajta katakomba rendszer, amely összeköttetésben áll a záp folyóval. Valami olyasmi lehet, mint az isztambuli bazilika ciszterna. De fejszál furaszót használt rá, kejzér máklub, azaz fordított palota. És megkérdezted, hogy miért fordított? kérdezi Noé egyszerűen ez a neve. Azt mondja Sok a járat, sok a barlang, sok a víz. Ez a város büszkesége. Épp emiatt soha nem lehetett bevenni, mert nem lehetett elvágni a legnagyobb kincstől, a víztől. És azt tartják, hogy a földmélyén egy ugyanolyan palota van, mint fent, sőt, még nagyobb, szerte Valamiért azt sejtem, hogy le akartok menni oda néz rájuk, Arianna. Jól sejted. Miért, te nem? Kérdi Noé. Arianna összenéz Flórával, aztán megfogja a kezét. fejek is őrzik? Megkérdeznéd? Szerinted ezt hogyan fogom elmagyarázni egy helikopterpilótának? Sehogy, de azt megkérdezheted, hogy le tud-e minket vinni a tenyérmecset alá. Ti nem vagytok normálisak? Most nem urukba tartunk? Egy katakomba rendszer régészeti feltárásába akartok itt belebonyolódni? Fejszál háta mögött a másik szobából előbukkan egy fekete, földig érő nikábba öltözött nő, csak a szeme látszik. Fejszál int neki, majd a nő újra eltűnik, hogy aztán felbukkanjon egy nagy tállal, ami púpozva van lapos, illatozó kenyerekkel. Majd egy másik kisé alacsonyabb nő is felbukkan, és egy fényes acéltálon sült zöldségeket tesz a szőnyegre. Fejszál megfog egy kenyeret, ketté töri, és odaadja az egyik felét Kárlnak, a másikat Noénak. Aztán Mironak is tör. A többi kenyeret a tállal együtt átolja Flóra elé, és mosolyogva int neki. Kínáld meg ugyanígy a nőket, mondja Kárl. Fejszál szerint te vagy itt a női közösség vezetője. Ha tudná, hogy kihez tartoztok, azaz ki kinek a felesége, a férjeket kínálná. Flóra jog fejszárra, és ugyanígy tör a kenyérből, odanyújt egy-egy darabot Ariannának és Szevdának. A feketeruhásnő újra belép, újabb tálathoz, pirított tetejű, ragacsos süteményekkel. Fejszár szed egy tálkába, és odanyújtja a kárnak, ugyanúgy jár el, mint a kenyérrel. Azt mondja, vegyetek sült hagymát, legalább olyan jó, mint a hús, fűszeres és édes, ezt a húsmentes dolgot, hogy nem eszünk húst, meglepően jól fogadta. Elmélyül az ég sötétje kint, mire befejezik a vacsorát. A tücskök ciripelni kezdenek, hullámzik a csend. Nárgi le? kérdi fejszál. Kár szívéretet kézzel meghajol, a többiekre néz. Kivizi pipázik velünk? mi robólogat. Addig ti megismerkedhetnétek fejszál feleségével és lányaival a hátsó szobában, Megtisztelnétek vele őket, mondja Flórának Kárl. Arianna átöleli Flórát, majd Szevdával együtt eltűnnek az ajtó mögött. Maradnék, de vízipipát nem kérek. Vagy az nagy udvariatlanság? kérdi Noé. Nem hiszem, az lenne udvariatlanság, ha elmennél. És az nagy gond lenne, ha egy kicsit fejen állnék, míg ti vízipipáztok? Kárl úgy néz rá, hogy Noé elneveti magát. Az asszonyok szörméket, takarókat cipelnek be, Flóra és Arianna segít nekik. Az éjszaka hűvös lesz, fordít tovább Kárl. Fejszál azt reméli, megtiszteljük őt azzal, hogy itt maradunk éjszakára. Holnap megmutatja nekünk a tenyérmecsetet, aztán indulhatunk urukvarka felé. Tamám, biccent fejszálnak, Kárl. Tamám, teszi hozzá Noé is. Egymásra néznek fejszállal, és mindketten elmosolyodnak. A négyezer éves vár homok futta, lecsiszolt, színű falai és házai nem viselik el a díszítéseket. A valaha gyönyörű mineret sárga és kék is csak itt-ott látszanak. Épp csak annyira, hogy segítsék a képzeletet, hogy összekössék a jelent a múlttal és talán a jövővel. A mineret a fák emlékezete ezen a tájon, ahol lényegében évszázadok óta nincsenek fák, Leszámítva a kisebb pálmafa csoportokat, itt-ott a folyók és a kutak körül. Így ezen a vidéken a minaret tölti be az ég ígérő fa szerepét, és emiatt fontos, hogy amikor odaáll és felnéz rá az ember, épp olyan gyönyörű és elállító legyen, mint egy eleven fa. Fejszál tanácsára úgy érkeznek, hogy a napi öt imát ne zavarják. A napokban kezdődött a ramadán, ez az igen fontos 30 napon át tartó időszak, amikor a hithű muszlimoknak napkeltétől napnyugtáig tartózkodniuk kell az evéstől, ivástól, dohányzástól, nemi kapcsolatoktól, valamint kerülniük kell a dühöt, az iritséget, és mindenféle erőszakot. A Korán 114 súráját pedig nagyjából egyenlő részekre, azaz dzsúzokra osztva recitálják együtt a mecsetekben, így harminc nap alatt együtt hörpintik fel a korán teljes igazságát. Aztán minden nap napnyugta után egy közös vacsorát, iftánt tartanak, amelyre meghívják a családtagokat, barátokat. Nagy megtiszteltetés az ilyesmi, mondja Kárl. Csak hogy tudjátok, tegnap egy iftánon vehettünk részt. És ma is részünk lesz majd egyben, már ha tudtok bőjtölni. Fejszál egyik barátjánál fogunk megszállni, szamarában. Útba esik uruk felé. Fejszál kezdetben vonakodik attól, hogy elvigye őket a mecsedbe, de amikor megtudja, hogy egyiküket noénak hívják, felderül az arca. A hölgyeknek szerez egy-egy fekete abaját, amely egész testüket beborítja. Amikor magukra öltik és Flóra rápillant Arianna fehér arcára, azt gondolja Arianna arca most a teli hold, mely kiragyog a fekete jégből. A reggeli imát követően érkeznek, és ott várakoznak a tenyérmecset oldalában, míg fejszál megbeszéli a mecset előjárójával a látogatásukat. Kárlnak nem kell tolmácsolnia. Fejszál arca és két repeső karja elárulják, hogy bemehetnek. Vegyétek le a cipőtöket, mielőtt belépnétek a szentélybe, inti őket Miró. A bejáratnál fejszál a korámból idéz, és szívéretet kézzel meghajol. Fehér ruhája földig ér. A kör alakú, nagy kupolás terem is fehérre veszelt. Itt-ott beázásos foltok tarkítják. Bent hűvös van. A falakat körben derékmagasságig egyszerű, világos kék díszíti. Sem a kupola, sem az egyszerű oszlopsor nem díszes, nincs aranyozás, nincs freskó, minden egyöntetűen fehér. Csak az tudja ezt értékelni igazán, aki a sivatag lakója, ahol a homokviharok egyformán a föld sárgás szürke színére koptatnak le mindent. Aki ebben él, annak ez a fehérség az ég enyhet hozó felhőinek fehérsége, mennyei tisztasága. Egyszerűen felemeli a lelkét, kitágítja az embert. A padozat ezzel szemben gyönyörű, mintás, puha szőnyegekkel fedett. Itt a gazdag díszítés a földet takarja, nem az eget. A bonyolultság, a kusza szépség a földön van, a lábuk alatt. Fejszáz szótlanul mutatja meg a középen álló követ. Ez az egyetlen olyan rész, amit nem borít be szőnyeg. A kemény bazaltban tényleg ott van egy tenyér lenyomata. Vajon hogy kerülhetett oda egy hamszatenyér? Belefaragták? Töpreng Noé. De nem, tudja belül, nem faragták. Ez a kő itt van sok ezer éve, és ahogy nézi, azt veszi észre, hogy érvénytelenné válik a kérdés az eredetét illetően, valahogy épp úgy, ahogy saját lelkét illetően sem teszi fel itt az eredet kérdését. Egyszerűen csak van, gondolkodik és cselekszik. Ez is épp akkora csoda, mint maga a kőbe foglalt tenyér. Ha az egyiket megfejti, a másik is nyilvánvalóvá lesz. Flóra ér hozzá a vállához. Noé felpillant. Körben ülnek a kő körül. Fejszál is ott van velük. Heten ülik körbe a tenyeret. Flóra a szemével kéri egyetlen nélkül, hogy fogják meg egymás kezét. Szinte egyszerre emelkednek a kezek. Bár nem figyelnek rá, ahogy ott ülnek így körben, összehangolódik a lélegzetük. Ahogy ott ülnek, hirtelen megmozdul az ajtó, Finoman surram, meg annyi mesztelen láb. Fehér ruhába öltözött emberek lépnek be, és halkan leülnek körülöttük a szentélyben. De hisz épp azért jöttek két ima közt, hogy ne zavarják őket, villanát Noén, a félelem fémes ízét érzi a szájában. Fejszárra pillant, a férfi szeme csukva, nyugodtan lélegzik. Noé sóhajt, lazulj el öregem, figyelmezteti magát, Enged hadd történjenek a dolgok úgy, ahogy lenniük kell. És egyszer csak felzendül a Korán nyitó fejezete, amelyet egy muszlimnak mindig recitálnia kell, hisz ettől lesz érvényes az ima, ez nyitja meg az ég kapuját a felhős, hűvös boltozatot. Vezérej bennünket az egyenes útra. Az egyenes út, mely vékonyabb a hajszánál és élesebb a kardnál. Miró magyarázta nemrég. Úgy tartják, ez az út épp olyan szélesnek és biztonságosnak bizonyul majd, amilyen mértékben az ember földi élete során alávetette magát Isten akaratának. A gyóz hullámzik, a szőnyegek repülő szőnyegekké válnak. Fogják egymás kezét, de akár el is engedhetnék. A kézfogás akkor is megmaradna. Senki... Egyetlen járművön sem lehet a levegőben nagyobb biztonságban, mint egy repülőszőnyegen. Emlékezzetek arra, amikor Mózes vizet kért a népének. Azt mondtuk, üzd meg botoddal a sziklát, és előtört belőle tizenkét forrás. Bizony, minden egyes törzsnek tudomása volt saját ivóhelyéről, Egyetek és igyatok Allah adományából, és ne pusztítsatok a földön romlást okozókként. Az ének örvénylik, és ők vele forognak. balra forog az örvény, pont fordítva, mint az óramutató. A visszafelé áramló időfolyójába lépnek, és magasba emelkednek. A tudás fájának gyökereihez, a kertbe, ahonnan származnak. Ad örömhírül azoknak, akik hívők lettek, és Jánbor tetteket cselekedtek, hogy nekik kertjeik lesznek, amelyek alatt folyók folynak. Akárhányszor csak terméseikből kapnak gondoskodásként, azt mondják, ez az, amivel korábban elláttattunk. Ám csak ahhoz hasonlót kapnak. Tisztává tett feleségeik lesznek, és ők örökké fognak ott időzni. Az ének elhallgat, a repülő szőnyegek aláereszkednek, a hívek felállnak, meghajolnak, majd csöndben távoznak. Ott ülnek heten, körben a tenyérkő körül, egymásból eszmélnek a fehérségre, ami kupolaként ború rájuk, és ráeszmélnek az ég kékére is derékmagasságban. Kinyújtóztatják tagjaikat, nagy levegőt vesznek, felállnak, horgonyt vetve a földön, a jelenben. Amikor kilépnek a mecsedből, a nap szinte fellöki őket. Meleg tavaszi szél a téglafalak kopott réseiben. Arianna megtántorodik, Miró kapja el. Jól vagy? Jól, csak már nagyon hiányzott a nap. Arianna mélyeket lélegzik, a nap felé tartja az arcát. Kösz, Miró! Fejszáll halkan magyaráz, Kárl bólogat, aztán megszólal. Fejszáll az elnézéseteket kéri. A Ramadám miatt ő napnyugtáig bőjtöl. Emiatt megfeledkezett róla, hogy hozzon nektek mismist, az aszalt, édes sárga barackot, pedig az nagyon jó ilyenkor. Azt mondja nagyon röstelli. Ugyan mi is bőtölni fogunk fejszállal, mondd meg neki, kérlek, nyújtoszkodik Noé, és lenéz az óváros pereméről. Ti is, ugye? Pillant hátra a többiekre. Fejszál szakállas arca felderül, nagyot csap a várfal peremére, majd elindul a homok a házak közt. Az agyag, amit a tegnapi eső az utcára mosott, vékony rétegben a talpuk alatt, roppanósra szárította a szél és a nap, olyan, mintha vékony jégrétegen járnának. A föld most még egy pár pillanatra visszaálmodja magát az óidőkbe, töpreng Noé. A tájban támadt idő déli báb, rég volt erdők zöld vetülete a jelenben, mely a szemhatárik húzódik. Aztán perzselő szürkeség, kő, agyag és homok. Talán ezért a sóhaért, ezért a zöld dezsávűért maradnak itt az emberek. Ezért élteti őket a nyár 55 fokos kábulatában, amikor rongyokkal tömik el az ajtóréseket, és még így is vödörszámlapátolják ki a homokot a viharok után. Az ember kitartása, szívossága megmagyarázhatatlan, csak átérezni lehet. A sivatagnál, sokan így tartják, alig van kegyetlenebb, és alig van gyönyörűbb. Fejszál kinyitja a dzsipet, beszállnak. A csomagokat már jó előre feltornyozta a kocsi tetejére, mintha csak egy nagyobb terve lenne. Kár valamit magyaráz, fejszál a fejét rázza. Jó, ma nem jön eső. Ezért nem ponyvázta le a csomagokat. Szamarát jó eséllyel egy nap alatt elérjük. Samarát? Onnan még mennyi Bagdad? Még bő száz kilométer délre. Fejszáll szerint Szamara még mindig öröm a szemnek. Ellentétben Bagdaddal. Húsz év alatt sem heverte ki igazán a nagy amerikai felszabadítást. Zöldellő gabonatáblák mellett haladnak el. Fejszál énekelni kezd, nyújtja a szavakat. Bár csak tudná az én népem, mondta, hogy megbocsátott nékem az uram, és azok közé helyezett engem, akik tisztességben részesülnek. A jeszín szúra, csillan fel szeme, ezt apám is tanította, ez a kívánsághozó szúra, kívánjatok valamit. Fejszál folytatja, egyre inkább belejön, énekétől rezeg a csíp. És jel nekik a halott föld. Fölélesztettük azt, és gabonát sarjasztottunk belőle, s abból lesznek. Végtelen zöldellő gabonaföldek. Két hónap múlva csak a végtelen agyak sivatag marad. Már csak a folyók pereme lesz zöld. Itt minden szalmaságára változik, töprengflóra. Milyen lehet egy homokvihar? Behunja a szemét. Rázza a dzsip. Fejszál énekel. Az égbolt kékje narancs robban. Széltámad, a sárga és narancs fényben együtt gomolyog a földdel. Minden szúr éget, az arca és szeme elérántja a kendőt. A szája cserepes, az orrát marja a homok, a szeme szúr, pedig még ide sem ért igazán a vihar. Menekülni, elbújni, jön, örvénylik a tűz, ez a gyehenna, épp ilyen, épp ilyen, felolvad minden a tűzben. Flóra Noé rázogatására ébred, levegő után kapkod. Kidugja a fejét az ablakon, kortyolja a szelet. A dzsíp robog velük, fejszál hangosan énekel. hé a nap kelet és a nap nyugat, és bármerre fordultok, Allach orcája arra van. Allach bizony bővelkedő és mindent tudó. Hosszú, végeláthatatlan egyenes utak szelik át a sivatagot. Az út most jó járható, magyarázza fejszál, Nyáról lépten nyomon lelassítana minket a homok, amit ráhord a szél. Még szerencse, hogy itt a dombok nem vándorolnak, mint a szaharában. Jó időt futnak, fejszáll elégedett, paskolgatja a dzsip oldalát, mintha csak egy ló lenne. Délutánra oda is érünk, és lenézhettek a nagy minaretről, fordít Kárl. A világ legmagasabb minaretjéről, amelyik spirálisan emelkedik az ég felé, ez az elpusztíthatatlan minaret, meséli fejszál, Kárly pedig rendíthetetlenül tolmácsol. Nem csak Szamarára látunk majd rá, hanem végig a Tigris folyó egész völgyére. A minaret 52 méter magas, és a 9. században építették. A 13. században a mongolok itt mindent leromboltak, Szamara városát beleforgatták a földbe, embervérrel keverve. Ám a spirális minaretet nem bántották. Senki sem tudta lerombolni. A homok sem, sőt az amerikai bombák sem, lelkendezik fejszál. Több mint ezer éve áll. Flóra arra gondol, amit az égigérő történetben olvasott, hogyan vágták ki a három-négy méter átmérőjű, több mint ezer éves ősfákat az Egyesült Államokban. Ott még nem is olyan rég élő minaretek magasodtak. Amikor az amerikai katona eljön ide, Épp csak azt nem látja, ami itt van, ami nyilvánvaló. A hírekben csak a diadalível át az óceánon. Egy szánalmas megnyugvás zsong képernyőkről. Istennek hála nem fog az egekbe szaladni a benzinára. Egy szóval biztonságot teremtettünk és stabilitást. Bátran fogyasszatok, bátran, csak bátran, a dolgok rendben haladnak a sivatag felé. Faust jutnak az eszébe, beledűnjög Noé vállába. Számít a mód, fő a fogás. A tengert nem hiába járom, harc, üzlet és kalózkodás. El nem választható-e három. Ő, kit kéj és öröm, jól nem lakat. Tovább fut, csalfaképet kutatva. Ez a sivár, rossz, végső pillanat, szegény még ezt is megragadja. Aztán összerázkodik, mintha pál hangját hallaná. Pál barna ruhában, fehér falak közt imbolyog. Letérdel a kövön, lehajtott fejjel mond valamit, latinul mondja: A de profundis az, mégis Flóra valahogy érti az imát. A mélységből kiáltok hozzád, Uram, Uram, hallgasd meg az én szómat, legyenek füleit figyelmetesek könyörgő szavamra. Aztán másik zsoltárba kezd a térdeplő Pál, Flóra hallgatja. Confitermini domino quorian bonus. Hálálkodjatok az úrnak, mert jó, örökös az ő írgalmassága. Kövek pattannak el az úton, rászkodik a dzsíp is, és vele az egész sivatag. Fejszál kátyukat kerülget, egymásnak ötödnek a gondolatok. Egyetlen fasint sehol. Hová tüntették a fákat? És humbaba a cédrus erdő őre ott áll. Hatalmas oroszlán feje üvölt, kígyófarka lecsap a homokdombokra. Rebben a sivatag, összerázkodik az ég. Vagy csak déli báb? Kárl szerint igen. De ki tudja azt biztosan? A félelmetes őr ott áll, vibrál. Humbaba rákiált Gilgamesre és Enkidura, a győzhetetlen párosra. Megsértettétek a cédrus erdőt. Jöttetek, hogy elvegyétek azt, ami tiétek nem lehet. Emberként ostromoljátok az isteneket. Enkidu, elárultál, elárultad ezt a szent ligetet. Átkot ezért szórtam rád, de térdre esek, ha Gilgamessel az erdőnek kegyelmeztek. A dzsip feri azt egy antilopcsordát. Vékony, kistermetű állatok, talán egy tucatnyi, menekülnek a sivatagban. Itt nincs árnyék, egyetlen fa sem, pedig nincs messze a tigris folyó. Milyen óriási erdőségek lehettek itt régen. Azok helyén hozták létre a kirkuki olajmezőket. 1500 kút, meséli Kárl. A legnagyobb napi 6000 köbméter, az az évi 2 millió tonna olajat termel. És ez csak egyetlen kút. A növények testébe zárt nap és szén kiszabadul. Az ember kiszabadítja a dzsinneket, mormogja Miró. Fejszál vezet, kilógatott kezével csapkodja az autó oldalát, és telitorokból énekel. Ám ha nem teszitek és nem is fogjátok megtenni, akkor óvjátok magatokat a tűztől, Melynek tüzelője az emberek és a kövek, Előkészítetett már a hitetleneknek. Flóra a szemét dörgöli, Noi halkan a fülébe dünnyög, Hangja mély, mint a tenger, A dzsip rászkódása elsimul Noé melkasának hullámzásában. A szamarai ősi minaretet A valaha volt óváros falai veszik körül, Onnan magasodik fel az égbe, És a helyiek szerint erős dzsin védi. Több mint ezer éve itt áll a sivatagban. Ez a homokszínű kúptorony, dacolva a tavaszi esőkkel, a nyár forróságával, a mindent elkoptató homokviharokkal. A tetején kialakított ablakokkal határolt fülkébe a torony külső oldalán végigfutó spirálútól lehet felkapaszkodni. Égetetlen agyagtéglákból épült, mint Babilon, Ninive és Uruk ősi zikkuratújai, náddal megerősítve, és ez sokkal tartósabbnak bizonyult, mint az acél szerkezet vagy a vasbeton, az újkor találmányai. Flora azonban mégis Mirónak ad igazat, amikor ott állnak az égbeszököl spiráltövében. Ezt az építményt nem az anyag tartja össze, vagy legalábbis nem csak az. Az jut eszembe, olyan ez is, mint az élet, mondja ki hangosan Arianna a gondolatait. A többiek leveszik a szemüket az épületről, őt nézik. Úgy értem, ha egy élő szervezet meghal, pár napon belül elkezd szétesni. A fehérjék, a szövetek elbomlanak. Ám amíg él, ellenáll a változásnak és a sok-sok romboló, szétszóró környezeti hatásnak. Egyensúlyban van. Egy szóval él, értitek? Úgy érted, hogy ez a torony él? Azt nem tudom. Inkább azt mondanám, hogy az életről, bár lubickolunk benne, körülvesz és kitölt bennünket, alig tudunk valamit. Megint elég sápat vagy, Arianna, biztos, hogy jól vagy. Nem innál egy kis vizet? Néz rá hosszan Flóra, majd megfogja a kezét. Jól, csak egy picit megszédültem, de ez a torony tényleg olyan, mint egy óriási fa, mint egy gyönyörű bükk. Az nem így el, és ezüst színű a törzse, mondja Kárl, ismét felpillantva a toronyra. Igen, és mégis, ágait és leveleit magasan tartja, és szinte lehetetlen megmászni, néz fel a toronyra Áriánna is. Ha csak nem járja körbe az ember ugyanígy spirálisan, félkezével a törzsén, emlékszem Katalónia hegyeire és azokra az öreg vastag ebbe a toronyba épp így lehet feljutni, menjünk. Menj előttem, jó, és ha szédülsz, tapadj a falhoz, bár lehet, az lenne a legjobb, ha itt maradnál, nézi Flóra Áriánna fehér arcát. Hidd el, tényleg jól vagyok. Másznak fel a spirálon, balkezük a falon, így mennek egymás után a keskeny úton. A tornyot épp olyan hűsítő megérinteni, mint egy fát, és épp olyan tiszteletet ébreszt az emberben, tűnődik Flóra. Vajon mi történne a civilizációnkkal, ha ezt mindenki átérezhetné? Csak 15 percre mindenki megtapasztalhatná annak áhítatát, hogy lélegzik. Milyen különös ahhoz, hogy értékelje az ember, hogy lába van, az kell, hogy veszélybe kerüljön a lába, hogy fájjon, és ahhoz, hogy értékelhesse és észrevehesse, milyen nagy érték a fa és az élet, el kell jönnie ide, ahol már majdnem teljesen eltemette a sivatag. Hosszúra nyúlik már ennek az zikkuratunak az árnyéka, veti közbe Kárl. Próbáljunk tempósabban haladni, nem szeretnék vaksötétben lebotorkálni. Kicsit gyorsabban, de óvatosan haladnak a spirálon. Lépcső nincs, az útszéle itt-ott lemállott már. Ha leomlik a talpuk alatt, a mélybe zuhannak. De miért pont most omlana le? Milyen különös töpreng Flóra, hogy az élet is épp ilyen. Az embernek végső soron bármelyik pillanatban megállhat a szíve. Sosem tudhatja, lesz-e még egy következő perc, óra, nap az életében. Szinte sose gondol erre, vagy ha igen, el is mossa egy új gondolat hulláma, szinte öntudatlanul belemerül a teendőkbe, a gondolat elvész a gondolatban, és közben minden benne ragadt tudással lép egyet az ég felé. Rólják az újabb és újabb köröket, újra és újra felbukkan, majd eltűnik az alacsonyan járó nap. Napok, évek múlnak. És ahogy haladnak, a perspektíva egyre tágasabb. Az ikkuratú magaslatára felérni. Végigélni egy életet, és tovább emelkedni az égbe, alászálni, megszületni, újra kicsivé és magányossá válni, aztán biztonságot találni, átérezve a föld stabilitását, erejét. Az ember végső soron minden lélegzetvételével megmászik egy ilyen zikkuratut, szólal meg florában pál hangja. Balkezével a falnak támaszkodik, megtorpan, felgyorsul a szívverése, Megtörli izzadó homlokát, az energiák spirálisan haladnak, hallja belül. A bal spirál a felemelkedés, a halál a jobb spirál, ahogy az időt mutatja az óra, az élet folyam. Két idő folyamban állsz. Hol találkozik benned a kettő, és mi történik ott? Ez az zikkuratú titka. Valami baj van? kérdi mögötte Noé, és Flóra vállára teszi a kezét. Nem, nincs, csak szuszantam egyet. Már nincs sok hátra. Flóra nagy levegőt vesz és tovább indul. Amikor felér, meghal. Jut eszébe. Mindenki meghal. Vajon milyen az a pillanat? Vajon hányszor élte már át? Akik visszatértek, azt mondják, rálát az ember önmagára. Mintha kívülről látná önmagát, ahogy most a tájat. Bennem lüktet a kép, a hang, az illat, a tigris enyhe mocsárszaga. A sivatag, a fal kesárny és homokszaga, ezrek érintése, akik ugyanígy jöttek fel. Mindennek bennem kell lennie. Akkor miért vélem azt, hogy kívül van? Milyen meghalni, Pali? Pál megérinti a haját. Hányszor élted meg a belégzésed, Flóra? A belégzésem? Minden belégzésed maga a halál. Amikor belélegeztél és megtorpan a légzés, az a halál. Megteltél az élettel. Kilélegezni vágyok. Így van. Elindul egy új születés. Amikor kilélegeztél, új csend jön. A gyermek körbenéz, hol vagyok, ki vagyok. Semmim sincs. Mégis minden vagyok. És amikor beszívja az első levegőt, az első korgy halált felsír. Az első korty halállal összerántja a magányosság. A csúcson alacsony fülkébe érnek. Nyolc ablakon át nézhetnek rá a világra. Innen énekelt a műezzin, innen hívta imára a hívőket, hogy forduljanak mekka a kábakő felé naponta ötször, mondja Miró. A kábakő az a szikla, melyre Ádám a házát építette. Ha a háza test, mi a kábakő? kérdi Flóra, először csak halkan, aztán, mintha ő lenne a műezzin, kikiabálja a toronyból, szétkiabálja a sivatagnak. Ha a ház a test, mi a kába kő? Senki nem válaszol, a szél süvít csak. Egy madárcsapat ereszkedik a tigris félelmetesen csillogó, aranyló szalagja fölé, és beleolvad a zöld part szegélybe. Flóra körbejár, az egyik oldalon szamara városa, egy csillogó aranykupola fénylik Isten leszálló helyeként. Tornyok, aztán alacsony lapos tetejű házak százai. A tigris zöld arany acélcsékja elvész a szemhatáron, mintha az égből folyna ereszkedne alá. Követi a szemével, és benne reked a levegő. Mi az ott? Az a nagy, köralakú. Fejszál magyaráz, gesztikulál, kárl bólogat, hűmög majd megszólal. Az ott... Az albaraka, másnéven a szűz palota. már sajnos nem fér bele. Fejszál barátja Zsefár vár minket a vacsorával, de azt ígéri holnap reggel elmehetünk oda. Fejszál tovább magyaráz, kár pedig fordít. Az a kerekot középen egy 62 méter átmérőjű medence, valaha vízzel volt tele. Amint láthatjátok, a palota négyzet alapú, a négy oldalán négy bejárattal. A bejáratoknál nagy, Díszes, boltozott ívánok lehettek, mint ma a mecseteknél. Ezeken a csarnokokon át lehetett belépni a belső terekbe. A falak ma már dísztelenek, lekoptatta őket a homok. Viszont a medencét körülvevő falakon majd meglátjátok, gyönyörű, kőbefaragott díszítés fut végig. Indákkal ölelt, ötágú, fügefa levelek. Olyan innen fentről, mint egy mandala. Egy négyzet, négy kapuval, benne dupla kör, Vajon milyen mintázat lehetett a körben, vagy a palota tetején? Tűnődik Flóra hangosan. Miért építették, kérdi Noé. Fürdés, szórakozás, pihenés? Ki tudja ezer év távlatából? Fejszál azt mondja, már az is szokatlan, hogy egy uralkodó a palotáját nem a mecset szomszédságában építeti fel. Ha itt lenne a minaret mellett, innen fentről nem lenne ilyen jól látható, mondja Flóra. Az embernek rá kell látni az életére, amikor meghalt és feljutott ide. Ilyen egyszerű. Ezt hogy érted? vonja össze vastag fekete szemöldökét Arianna. Az ott a mag. Pont, mint amikor egy fa magot hullat. Bele van csomagolva az élet. Messzire sodorja, repíti a fatornyából a szél, vagy felkapja és elpottyantja, elrejti egy madár. És aztán, ha minden készen áll, a mag kicsomagolja magát megyünk. Kíváncsi lennék, mit ütött össze ez a Jaffár. Remélem, hogy ő is böjtölt egész nap. Flóra elmosolyodik. Miro, te aztán készen állsz egy leszületésre, igaz? Nos igen, vannak még kötődéseim. Jaffár kertjében kicsi, kékes lángalégnek a juh és tehéntrágyából szalmával gyúrt, szárított lapok. Lapos fémnyásakra húzott fűszeres padlizsán sül. A serceg pattog, a tűz fölötti tágasságban vibrálnak a csillagok. Egymásnak támasztott háttal ülnek. Flóra hátrahajtja a fejét Noé vállára, úgy nézi az eget. Sehol nincs olyan gyönyörű, mély, szikrázó égbolt, sehol nem ilyen élő a tejút, mint itt a sivatagban, mondja Noé. Mennyi szépség vesz minket körül, nem? És mégis mennyi rettenetes dolgot tudunk előhozni magunkból. Tudod, azt hallottam Páltól, hogy János szerint azt hívjuk bűnnek, amikor kiesel ebből az összhangból, amikor képtelen vagy Istennel összhangban cselekedni, és akkor azt veszed észre, hogy kicsi és dühös vagy, és Káin dühének ábel lesz a fókusza. Szinte érthetetlen, hogy ilyenkor honnan jön ez az őrület. Honnan jön Káin indulata, irítsége? Emlékszel arra, amiről kár mesélt? kérdi Flóra. Az a terrorista épp azt gondolta, úgy van összhangban Istennel, ha lövöldözik. Szerintem minden gyilkosság, Káin gyilkossága. A tettek mutatják meg, a valóság tükrözi azt, hogy ki vagy, és nem a szavak. Az egész eszméletlenül egyszerű. Azonban kart helyett ma gépfegyverek és rakéták, tűz és sivatag. Mégis, tudod, van ebben valami reményteljes, tűnődik tovább Noé, vannak magok, amelyek csak akkor válnak csíra képessé, ha előbb leég felettük az erdő. A sűrű padlizsan illata összekeveredik a füsttel, majd arrébb libenti a szél. Valami édes virágillatot hoz a helyébe. Pál írta nemrég, hogy vannak jogik, akik Indiában az áldozati tűz hamujával festik meg a homlokuk. Mire emlékszik, mit lát az ember a hamun keresztül? A tüzet látja, talán, és hallja a sikolyt, és ez emlékezteti arra, hogy elég, elég már. Tudod, nekem is kellett a tűz, hogy változtatni tudjak. Ha nem ég a Santa Mónika, sosem jövök vissza Berlinbe. Flóra nagyot nyújtózkodik. Olyan elképesztő, hogy hallom Pált. Egy idő óta elég ráfigyelnem, és hallom. És elképesztő ez a sivatag is. Noi megfordul, Flóra szemébe néz. Táncol a tűzlángja az íriszek körül. Milyen különös aranyló zöld így a színe. Cselekedj! Úgy szeres, hogy cselekszel, és nem úgy, hogy gondolkozol azon, mit lehetne itt tenni, folytatja Flóra. Ezt tanítja János apostól. Egy pillanatra behunja a szemét, hogy megkeresse Pált. Pál feltekint az égboltra, a csillagokra, és a Bibliát idézi, Flóra pedig kimondja a szavait. És erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így tesszük bátorságosakká ő előtte a mi szíveinket. És akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik kedvesek előtte. Flóra odabújik Noéhoz, az ölébe hajtja a fejét. Noé finoman simogatni kezdi hosszú barna haját. Emelgeti ujjaival a fürtöket. És hol a bárka? Pillant fel rá Flóra. Ki van benne? Hol? Azt hittem, eleget nézted a csillagokat, és rájöttél. Tudod, mit írt nekem Pán legutóbb? Hogy a föld őrjítő sebességgel óránként 805 ezer kilométert repül a kozmoszban. Hát nem elképesztő? Serceg a tűz. A kávé mély, fűszeres illata szál, csípős vegyül. Csendes, mormogó beszéd, csilingelő nevetés. A világ végtelenül egyszerűvé válik, és könnyűvé. Olyan könnyűvé, hogy magával ragadja a kozmosz fuvallata. Héti nem falatoztok? Csak filozofálgattok ott üres gyomorral, kiált rájuk Miró. Hagyd már őket, nem látod, hogy szerelmesek? Szóra Szevda is megbödösi. Engedj már engem is ide, nem csak te melegethetsz. Na jó, már elég volt a böjtölésből, nem gondolod? Nyújtoszkodik Noé. Egy kis padlizsánt? Flora felkönnyököl, megcsokolja nojét. Csikorog a kút kereke, apró fekete Lassul Lassú léptekkel jár körbe-körbe. Egy vízzel teli, csillogó bőrzsák emelkedik fel a kút hűvös homájából. Biztos benne fejszál, hogy ez iható? Biztos. Bagdattól délre évszázadok óta ilyen kutakból isznak az emberek és az állatok. És most legalább még teli a kút. Vagy inkább autozzunk még száz kilométert és keressünk egy útszéli szupermarketet? Az is elképesztő, hogy még csak április de már meg lehet főni a napon. És nincs több árnyék, mint amit ez a két szegény pálmafa ad. ásít Miró. Fejszál azt mondja, nincs több ilyen 50 kilométeres körzetben. De higgyétek el, hogy ez a kellemes 32 fok semmi a nyárhoz képest. Milyen messze van még urukvarka? Nagyjából még 200 kilométer de előtte még megszállunk egy otilban. Az olyan fogadóféle. Fejszál biztos benne, hogy nyitva találjuk. Porfelhő hömpölyög. Egy birkanyáj közeledik lassanak úthoz. Fejszál lekanyarintja a vállára akasztott kalasnyikovot. Remélem nem fog beléjük ereszteni egy sorozatot, mondja Szevda és Karlra mered. Karl halkan vált pár szót az arabbal. Azt mondja csak önvédelem. Ezt a vidéket nem ismeri és könnyen azt gondolhatják a parasztok, hogy lopjuk a vizet. Miért? Ez nem közkút? igazgatja meg a fején Noé a kalapot. Rajta a Santa Monica Recreation Center sirájt, tengert és hegyeket ábrázoló emblémájával, és egy nagy Enjoy felirattal. A nyáj lassan odaér. Fekete a burkolt nők követik a pásztorfiúkat és lányokat. Az asszonyok bokáján kikivillannak az ezüst láncok a pásztorokat vezető legnagyobb fiúval beszél. A fiú és még három tizenéves társa is a kezükben tartják a puskájukat. A fiú végül mindkét karját az égnek emeli. a hátára veti a kalasnyikovot, és a szívéretet kézzel meghajol. Noé és Flóra egyszerre engedi ki a levegőt. Mit mondott Kárl? Azt, hogy Isten hozott titeket a szamávai sivatagban, az Eufratesz völgyében. És hol itt az Eufratesz? Hát igen, az Eufrates, amely látta meghalni Nebukadnezárt és Nagy Sándort lesoványodott, és odébb költözött. Tudjátok, Babilon, Ninive és Uruk is jelentős kikötővárosok voltak. Áradáskor teljesen körülölelte őket a víz, és ha nem volt áradás, akkor is ott volt a bővízű Eufrates. Most meg jóval arrébb folyik, jóval szerényebben. Egykori medrében agyag és por recseg. És olyan szegények az emberek, Hogyha egyáltalán van cipőjük, Inkább kézben viszik, Vagy felkötik a kis szamarag hátára, Beleteszik azokba a tarka oldaltarisznyákba. A kút kereke megnyikordul, Mintha kakas szólna errefelé, A kakasok folyton kukorékolnak, Nem csak reggelente. Csusszan a börtömlő, Megtöltik a kulacsokat, És megnedvesítik a fejkendőket. A víz csöppen, Hörren a kút. Az ég alja vibrál, Távoli erdők közelednek. Nézzétek, kiált Flóra, visszajönnek a fák, visszajönnek. Kárl felsóhajt. Majd talán egyszer, de ez most még csak a déli báb csodája. Maradj már egy kicsit, Szevda, érzitek? Szimatól a levegőbe, Miró. Mégis jönnek, mered idegesen Szevda a távolba. Valami jön, igen, de nem a fák mondja Kárl, és közben felszállt nézi, ahogy magyaráz, és az égre mutogat. Ez a báb-almatár, az eső kapuja. Nézzétek! Hatalmas szürke félkör rajzolódik ki az égen, olyan, mint egy színevesztett szomorú szivárvány. Báb-almatár! Ismétli fejszál, és az égre mutogat. Igyekeznünk kell, bólint Kárl. Jó jön egy kis eső, szerintem nem kellene elmiatt izgulni, vonvállat miró. Hé, hey, éja! Szeretem az esőt. Édes Istenem Miro, ha fejszál valamitől megijed a sivatagban, akkor jobb, ha kapkodod magad és teszed, amit mond. Mert lehet, hogy itt hamarosan magasan áll majd a víz, és ha itt ragadunk, akkor aztán böltölhetsz pár napot, amíg el nem gázolunk a legközelebbi ottilhoz, már ha szerencsénk van és nem vitt el az ár. És mi lesz a fekete szamárral a kútnál? kérdi Flóra. Karl fordít. Fejszáll figyel, de folyton az eget kémleli. Aztán szó nélkül odalép a szamárhoz, leoldja a kútkerékről, és papucsával rácsap a farára. A szamár felnyerít és elüget. A kútkerék is felnyikordul. ordul. Inshallah, Inshallah. Beszállás! Hé, hey, Miro! Szevda! Nyomás! Újra a műúton száguldanak, homok kerülgetnek. A szélvédőt kövéreső cseppek bombázzák, tenyérnyi foltok károbbannak. Az ablaktörlők vászonzsákba bugyolálva állnak. Fejszálnak esze ágában sincs bekapcsolni, bár már alig látni az utat az esőtől. Te, Kárl, így neki fogunk menni valaminek. Nyugi erre errefelé nem használják az ablaktörlőt. Félnek, hogy összekaristolja az üveget a homok. Mit mond a sorsok táblája, Miró? kérdi Flóra. Arra gondolsz, amit Marduk főisten elvesz Kingutól az istenek háborújában? Aha, arra. Éja az egek istene úgy hívja mardukot, hogy fiam a nap, mert pompája meghalad mindent, pedig samas a fívére is fényességes, ő is napisten. Szóval honnan a fenéből tudhatnám, hogy mit ír a sorsok táblája? kesereg Miró és a szakállát húzogatja. Minden rendben van, csak nem ijedünk meg egy kis esőtől egy nohéval a fedélzeten, paskolja meg a vállát Flóra. A nevetést elnyomja a dzsib búgása és az eső dübörgése. Azért tényleg szólhatnál fejszállnak Kárl, hogy most már bátran bekapcsolhatja az ablaktörlőt. Nyöszörgi Szevda miróba kapaszkodva. Mondd meg neki, hogy 140-nel ez a vakszáguldás veszélyesebb, mint az amerikai helikopterek. Az egyetlen pálmafának fogunk neki menni, ami a sivatag közepén nő. Fejszál látható örömmel fogadja a javaslatot. A felöltöztetett ablaktörlő vattáncba kezd. Egyszerre sóhajtanak fel. Lullu, lullu, lul, mondja az ablaktörlő. Hallgatják. döbörög az eső. Lullu, lullu, folytatja az ablaktörlő. Tudjátok, hogy az ember neve sumérül épp az, hogy lullu, kérdi Miró. Csak véletlen lehet, mondja Noé. A suméroknak nem volt még se GPS-e ablaktörlője. A kocsiban kirobban a nevetés. Pont úgy hullámzik, mint az esőfüggöny, melyet hol elhúznak hol mintha vízesésben fúrná magát előre a dzsipp. Az embert Marduk teremti. Azt mondja Éjjának, hogy ehhez a saját vérét fogja használni, mert így az ember az Isteneket fogja szolgálni, magyarázza rendületlenül tovább Miró, amikor aláphagyja jó kedv. És megteremti az embert, akinek a neve Lullu, önmagából teremti az, akinek négy széllel együtt teste lángokban áll. Legalábbis így mondja az Elnuma Elis, az akkád babiloni teremtéstörténet. És mindaz, amit az ember tud, oannestől a a halembertől tanulja meg. Az írást, a matematikát, az építészetet. A halembertől. Értitek? A dzsíp lefékez. Ottil! Ottil! Fejszál kivágja az ajtót. Igyekezzetek! A csomagokat is le kell szednünk. Majd kiteregetjük a ruháinkat, hamar megszáradnak. És ha szerencsénk van, kerít nekünk fejszál valami meleg vacsorát is. Holnap pedig már korra reggel ott lehetünk urukban. Mi lesz ott, Flóra? Néz rá érdeklődve, elgyötört arccal Kárl. Flóra nem szól. Elvesz egy csomagot fejszáltól, aki a tetőn egyensúlyoz. Hosszú hajából csöpög a víz. Csak jóval később szólal meg, amikor már a tűznél melegednek. Amikor már az ég kitisztult, és újra látni a csillagokat. Kárl szemében táncolnak a lángok, ahogy Flórát hallgatja. Aki mindent látott és mindent megismert, megértvén minden dolgok tudnivalóit, aki látta birodalmak sorsát s rejtett titkokat napfényre hozott, aki bölcs volt s minden mélység megnyílt előtte, aki hírt hozott a vízözön korából, hosszú utat tett meg, s minden szenvedése kemény kőtáblákba lett végül bevésve. A sok-sok éve feltárt falvonulatokat és épületeket a legtöbb helyen már újra eltüntette a homok. Ott állnak mind a heten a Nufégin, azaz uruk legmagasabb zikkuratujának a tetején. A Nufégi egy ötágú csillag alakú domb. Pont olyan, mint egy alma magháza, ha lefejtjük róla a húst, suttogja Flóra. Vajon van bejárata? Nem tudom, megkérdem esséht, azaz az öreg fejszált. Kárl néhány mondatot vált vele, majd lefordítja. Sejtettem, fejszának itt nincs terepismerete. Hát a régészeti oldalról annyit azért lehet tudni, szólal meg Miró, hogy előkerültek hétezer éves leletek is. Ez a város négyezer éven át működött, és ami leomlott, azt újra és újra felépítették. Királyok véget nem érő sora, villanásnyi életek. Úgy tartják egyébként, hogy Gilgames is több száz évig élt, folytatja Miro egyre jobban belemelegedve. Apja és nagyapja pedig a fennmaradt krónikák szerint több ezer évig. Szóval talán nem csak Enkidu halála miatt vágyott annyira rá Gilgames, hogy megtalálja az örök létvizét, hanem azért is, mert az emberek élete akkorra már igencsak megrövidült. Talán a Cédrus erdőbe is emiatt ment, és nem csak azért, mert Sámás a napisten biztatta. Samas és Istár, mindkettő maga az életerő, folytatja Miró. A tűz és a szerelem. Istárnak is házat, templomot épít a cédrusfából Gilgames. Ám Istár többet akar, mert Istár maga Vénusz, a lét íze. Szóval magához akarja csábítani Gilgames-t. És rendkívül feldühödik, amikor Gilgames visszautasítja a szerelmét. Bosszúból végül ráveszi apját, Anut, hogy egy rettentő erős égi bikát küldjön le, aki majd elpusztítja Gilgamest. Azonban Gilgames és Enkidu együtt legyőzik az égi bikát, és hát nem finomkodnak. Enkidu leszakítja a bika hímveszejét, és istár istennő arcába vágja. Gondolom nem lett túl jó vége a dolognak, nyújtózkodik Szevdá. Naná, hogy nem, Enkidu megbetegszik, és Gilgames hiába ápolja, meghal. Ezután kell útra Gilgames, hogy találkozzon utnapistimmel, aki az Istenektől örök életet kapott. A sivatagon végig súhint a szél, belemar a hétezer éves falakba. Kezükkel védik a szemüket, amikor a széllökés alább hagy, miró folytatja. Észak felé vándorolt Gilgames a két csúcsú araráthoz, ám ott szembe kellett néznie minden benső, eltemetett félelmével. Skorpió emberpár várja a barlang kapujában. Végül talán őszinte szándékának, talán másnak köszönhetően beengedik a barlangba, mely átvezet az ararát alatt. Így ér Szabitu gyönyörű kertjébe. És amikor arról faggatja Szabitut, hogyan juthatna tovább, Szabitu azt mondja, ez majdhogy nem lehetetlen. Nem volt itt soha még gázló, melyen emberi lény elérte volna szerencsésen a túlsó partot. Csak samas a hőskel át naponta a vízen. De ki juthat át a napisten után? Nehéz az átkelés, gyötrelmes az út odáig. Átkillódni az élet tengerén, s eljutni a halál fekete vizéig. Vagyis? Vagyis ahhoz, hogy Gilgames megtalálja az örök életet, Előbb meg kell halnia. De végül születik egy kerülő út. Kitalál egy megoldást Úr Nabi, Utnapistim hajósa. Ez talán Gilgames beavatásának következő fázisa. Másfél hónapnyi úton három nap alatt elérték a halál sötétlő vizeit. Ám útnapistim nem örül a látogatásnak, mert Gilgames, hogy úgy mondjam, nincs felkészülve a végső beavatásra. De végül felesége tanácsára mégis rál és azt kéri Gilgamestől, maradjon ébren hat nap és hét éjszakán át. És vajon mit ért azon, hogy ébren maradni? Tűnődik Noé hangosan, és a homokszín romos várost figyeli. Beleszimatol a levegőbe. Kávéillatot érezne? Szerintem azt, hogy minden egyes lélegzetvételednek szakadatlan tudatában vagy, mondja Flóra. Egy mai ember olyan gyengén áll ebben, hogy legjobb, legéberebb pillanatában még öt percig sem képes ébren maradni. Hát Gilgamesnek sem sikerült, veszi vissza a szót Miró. Azonnal elalszik. Azonban utnapistim felesége megszánja Gilgamest, így szól halhatatlan férjéhez. Érizsd meg őt, hogy ébren maradjon, s az úton, melyen hozzád jött, s a kapun, melyen átlépett, békében mehessen vissza. Ó, te szánod az embert, süssél kenyeret neki, s helyezd azokat fejem mellé. Aztán ugye mindegyik kenyér tönkre megy, elmorzsolódik, elfolyósodik, megpenészedik. A sok tönkrement kenyér a tanúja annak, hány napot aludt át Gilgames. Hiába a kenyér illata, az életerő képtelen átjárni őt, és az is kiderül, hogy miért. Azért, mert teste egész énje tisztátalan lett, így szól utnapistim a hajósához, ursán Halandó embert nem láthat többé ez a part, tilosan réven átbocsátani, s te se kísérhetsz idegent ide többé, bárhogy is vágyakozik. Piszkos ruhát visel a testén ő, akit idehoztál. Mosakodjék tisztára, teste legyen szép, legyen újra a régi. És miután Gilgames megtisztult, Ismét útnapistin felesége jár közben az érdekében. Még ha meg is bukott a végső próbán, akkor is legyen meg a jutalma az álhatatosságának. Gyötrő vándorutat, sok fáradozását, csüggesztő baját tűrted el, és most itt vagy. Mit adjak néked az útra, hogy baj nélkül hazatalálj? Titkot fedek fel előtted. Elrejtett csodanövényről adok hírt neked. Így tudja meg Gilgames, hogy hol ez a testet-lelket megújító csupa tüske növény, amely ott él a víz alatt, ahol édesviző a tenger. Meg is találja, és fel is hozza. Azonban hosszú az út hazafelé. találnak egy vizű tavat, Gilgames pedig leteszi a partra a növényt. És míg élvezi a tó hűsét és üde egy kígyó elragadja a csodafüvet. Nem tetszik ez nekem. Néz végig a romokon, Szevda. Ugye nincsenek itt kígyók? Már hogy ne lennének, nyugtatja meg vidáman Kárl. És most mi lesz, hogyan tovább? Néz körül Noé. Ne engem kérdez. pillant Kárl Flórára. Flóra végignéz a homokszínű romokon. Odalép a Nufégyi tetején növő egyik tamariszkuszhoz. Végig simítja puha, vékony, fenyőtűszerű leveleit. Megérinti a sima törzsét, a tamariskus halkan sóhajt, vibrál a fény, az ég összekeveredik a hullámzó sivataggal. Valamiért csak ide jöttél, suttogja a tamariskus. Mit mutathatnánk neked? Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy élővé tegyük a sivatagot, és sikerülni is fog, ha hagyjátok. Már érezzük a kapcsolatot az erős nagy fákkal. Átformáljuk a sivatagot. Most már tudod, miért jöttél? A tamariszkusz megrázkódik. Flóra végignéz a tájon, és meglátja az éjaszentét. Miró, az éjaszentét sem tárták még fel? Ott, azt a másik dombot? De, úgy emlékszem, hogy ezt feltárták. De nincs benne már semmi. Egy egészen kicsi kamrát találtak csak a közepén. Benne egy korsó, pár cserép és egy vékony, arany babérdiadém. Az egyik hercegnőt, vagy esetleg éja egyik papnőjét temethették oda. Jól van, menjünk oda! És neki indul, lemászik az ötágú csillag alakú dombról. A többiek kíváncsian nézelődve mennek utána. Az éjazik kuratú szögletes bejáratát, az égetetlen agyagtéglák kopott fogai csipkézik. Ugye nem akarsz ide bemászni? Mered a fekete lyukra szevdá. Dehogy nem akar, befog mászni, tuti! Mosolyog, Noé. Ne te mond már meg, hogy mit akar. Fejszál azt mondta az imént, hogy az ilyen helyekre bevackolhatják magukat a sakálok, szóval, ha gondoljátok, beereszt előbb egy sorozatot. Egyszerre hördülnek fel. Mondd meg, fejszálnak, hogy erre semmi szükség. Néz Flóra, hol Kárl, hol fejszál szemébe. Nincs ben semmi, és én bemegyek. Ki jön még? Veled megyek, Bólint Noé. Más? Hallgatnak. Ha nem jöttök ki egy órán belül, utána küldjük Kárt. Kárl ajkán vékony sápat mosoly. Nyilván. Kárlin, félek a kígyoktól. Te meg gondolom nem. Kértek egy fejlámpát, az praktikus ilyenkor. Kettő van. Kéritek az egyiket? Rángatja elő a lámpákat Kárla hátizsákjából. és szusszant. Aha, jó, hogy mindenre gondolsz. Nyilvánvaló volt, hogy szülőcsatornákban fogunk a végén mászkálni. Na, menjetek! Egy óra, oké? Oké. Noé mászik elől. A lámpa fehér fénye megvilágítja a kibontott agyagtéglákból álló falat, a mállott tompa darabokat és a hétezer éves nád rost kötegeit. A nádszállak törött, szétálló végei közt harmatot fogó fehér, sűrű pókáló fénylik föl. Földillat és még valami más, olyan, mint a kardamomos kávé illata. Noé pókhálót hajt félre, tovább mászik négykézlába az alagútban. Egy kilazult agyaktéglak a hangját tompán lüktetik vissza a kövek. Az ikkuratú él lassú szívdobbanásban lüktet. Talán évente, ha egyet dobban ez a szív. Az időit szétfoszlik, csak az ember lélegzetének nesze és szívének lüktetése hallatszik, csak a jelen. Még az is lehet, tűnődik Noé, hogy ez egy őrutazás, ami nekünk egy óra itt, az oda sok ezer év. Az időt egyberántja a sötét, és ezen a fejlámpa fénye nem sokat változtat, csak élt ad neki. A központi kamra tényleg kicsi, görnyetten tudnak benne csak felállni. Szabályos kocka, közepén az oltár egy kerek, kopott kőoszlopocska. Oda néz, Noé, nézd az oltárt! Itt is! Levél vagy tenyér? Ötágú az biztos, alig kivehető. Így nem is látszik, látod, csak ha oldalról jön a fény. Aha, tényleg. Üljünk le és kapcsold le a lámpát, javasolja Flóra. Mit akarsz csinálni? Semmit, csak ülni egy kicsit. Meddig? Nem tudom, suttogja Flóra. Míg el nem telik hét éjszaka odakin. Noé is letelepszik az oltárkő túloldalán. Ébernek maradni. Érezni minden belégzést és kilégzést. A gondolatok elragadják az embert, tűnődik Noé. De mindig vissza is tér. Egyszerű visszatérni. Mi is volt az a mantra, amit a szív templomában mondott a pap? Flóra biztos tudja. De most a légzésre figyelj. Be, ki, be, ki. Azért legalább Miró bejöhetett volna. Persze, attól szebb de lehet, hogy bepánikol. Na mindegy ahol oh, már megint nem a légzést figyelem. Milyen nehéz is ébernek maradni, jelen lenni. Jelen, jelen, jel én. Most vajon jelen vagyunk? A hamszatenyér az jel? De mit jelent? Már megint elkalandoztam a fenébe is. A légzésre figyelj, Noé. Nem igaz, hogy egy percig sem bírod ki. Gilgamesnek az örök élethez Hat napon és hét éjjelen át kellett volna ébren maradni. Igaz, neki sem sikerült, pedig ő király volt. Már megint hová kalandozol? Mit számít most Gilgames? Legyél csak jelen. Belégzés, kilégzés, belégzés, kilégzés. Te vagy az Arianna. Karl, ne világíts a szemembe. Te is látod, kedves? Mi a fene mászik rajtam? Mi a fene ez? Viszhangosak a gondolatok perceg a csend. Ha megmozdulsz, halott vagy. A skorpió gyorsan öl. Figyeld a légzésed, lassítsd a szívverésed, lazíts, Noé, lazíts. Flóra, Arianna, miért jöttél, Éa? Hallja Flóra hangját, de Flóra nem beszél. Miért? Hogy én? Nevet. Hát nem egy történetet akartok hallani? Vibrál a fény. A skorpió megmozdul, feljebb mászik és megül noé nyakán. Mozdulatlanul ül, vár, farka a háta fölé kunkorodik, lecsapni kész. A félelem megöl, kivéve ha tudatában vagy minden lélegzetvételednek, kivéve ha ellazulsz és meghalsz, akkor a keresés itt véget ér, é a fölnevet. Ha keresed a mennybolton, holtként tündököl a habból. Ha vízen jársz, őt keresve, fenn az égen szökken, Ha kutatod tértelemben, néked jelet ád a térből. Értem már, gondolja Noé. Tévedsz, az értelem nem nyitja meg a kaput sem a föld sem a nagy zikkuratúhoz, marduk fiam szentélyéhez. Van azonban, ami túlvezet az értelmen. Van ilyen veled? Flóra mélyet lélegzik, majd felhangzik belül a mantra. Egyetlen szó nélkül, de úgy, hogy Noé is tisztán hallja. Ott zeng a fejében. Mamó, Eja! elon ei, Mamo élja, elon ei, Mamo élja, elon ei. Noéban fodrokat kelt a mantra. A fény függönye, éj a teste ketté válik. Egy barna érdes törzset tapint a keze. Hátra lép, felnéz. Ó, te vagy az! Megsimogatja az öreg tölgyet. A szikrázó szurdokból egyedül te hiányzol. Biztos, kisunokám! Egy kéz érinti a hátát. Noé megfordul. Hana nagyi! nohát, Na Hozzám érhetsz, át is ölelhetsz. Ne félj már, nincs semmi baj. a játszik velem! Nem, nem, ő csak az utolsó lépésben segített. Az utat tetetted tetted meg. Na, átölelsz végre? Noé átöleli. Hana ringatja. Így, né? Most meg attól félsz, mi lesz, ha elengedlek. Hogy mi lesz tovább, ugye? Örökösen aggódsz, Noé. Nem kell félned, nem kell lazának sem lenned, nem kell ilyennek vagy olyannak lenned. Jól sem kell érezni magad folyton, és nem kell senkire mosolyognod sem. Semmit sem fogsz elveszíteni. De nagyi! Na gyere, üljünk le ide a tölgyünkhöz. Ülj csak oda, ahová szoktál. Oda, oda a nagy gyökérhez. Én meg majd ide telepszem, majd simogatom a kezed, hogy tudd, itt vagyok. Flóra is pont így szokott simogatni. Honnan tudta ezt kitalálni, nagyi? Ó, ó, ó, ez egyszerűen belülről jön. Az egyszerű dolgok ilyenek. Csodának is hívják őket. A fény, a fák, a levél zöldje, a kezed. Noé az öreg tölgynek támasztja a hátát, majd neki támasztja a fejét is. Mesélsz valamit? Mesélyek. Igen. Még akkor is, ha fáj. Miért fájna? Hiszen mese. A fájdalom segít, hogy a sebek begyógyulhassanak. Ide hívhatom? Ha ez a temeséd? Jó. Az öreg tölgynél kezdődik. Itt. Úgy kezdődik, hogy Noé a hátát az öreg tölgynek veti, és az időfájtla megremeg. Noé érzi, keserű epe gyűlik a szájában. Friss, hajnali szél vág az arcába. Bevágódik a kabrióba, és kihajt a San Fernando völgyi ház udvaráról. Csikorognak a kerekek, a szélbe köpi az epét, rákanyarodik a Szentemónikára felvezető kanyargós útra. Megrebben az időfüggönye. Korán jöttél. Na hát, te didereksz! Hé, te didereksz, nojé! Na gyere, így áll egy teját, van a termoszban. És egy kis tüzet is gyújthatnánk. Hé, ne állj ott, segíts rózsét gyűjteni! A tűz lángra kap. Rebekka mindkét tenyerét a tűz felé tartja, és egy könnyű fejmozdulattal hátradobja hosszú fekete haját. Felpillant éra. Mi a baj? Semmi. Fázom. Nem szereted a teját? Megreped az idő. Izzó pernyét fúj a szél. Eszébe jutnak a veszekedések, ahogy apja és anyja veszekszik. Kihallgatta őket, nem értette, csak félt, remeget, mintha fázna, aztán, amikor rájött, sosem volt akivel megbeszélhette volna. Kivel lehet ezt megbeszélni? Dühösen mered Rebekára. Szinte benne állnak a tűzben. Rebeka szemében remegnek a lángok. Mit tudsz te rólam? Mi? Mit? Te, te, momo barátja. Milyen momo? Miről beszélsz? Momóról? Milyen momóról? Mihály Ende momójáról? Rebeka úgy kacsak, hogy megfagynak a lángok. Ketté válnak. Fekete a közepük. Nem. Nem a kislányról, aki szembeszáll a szürke urakkal, hogy megmentse az embereket. A szürke urakat már nem lehet legyőzni. Az emberek örömmel adják be az idejüket az időbankba, pedig már tudják, soha vissza nem kapják. Örömmel teszik ezt, mert vannak olyanok, mint te, akik brutál jó játékokat tolnak eléjük. Olyanokat, hogy többé le sem tudnak jönni a szerről. Nem, momót elkapták és megkínozták, eltorzították. Olyan lett, mint az iraki sivatag. Félelmetesen szép. És félelmetesen halott. És ölni akar, aki látja. Megölni önmagát, mert a torz momó azt hazudja neki, hogy ez élet elviselhetetlen. Miről beszélsz? Arról, hogy nem mi basszuk szét a világot, hanem ti? De hát ez csak egy játék. Játék, érted? Akkor gyere, és mondd ezt el neki is. Kinek? Hát neki. És egy kislány szőke tűnik fel Rebeka mellett. Gyerünk, Noé, mondd el a lányomnak. Mondd a szemébe. Mondd, hogy nem létezik Momo. Mondd el neki, hogy ez az egész csak játék volt, és hogy egy játék miatt igazán nem kellett volna kiugrania az ablakon. És mondd az én szemembe, hogy nem kellett volna sírnom, amikor a véres haját simogattam az összetört kis koponyáján. Gyerünk, mond, mond, De Rebeka, Rebeka, én annyira sajnálom. Na, már felrúghatod a tüzet. Már lángba boríthatod az erdőt. Gyerünk, köp szembe, mert ettől még a pornó pornó marad. Igazad van. Vannak még vágyjaid? Mást is akarsz még hallani, hogy úgy érezhessd, arcul csaphatsz, hogy érezhessd a dühöd jogos? Nagyi, Nagyi, milyen mesét mondasz, Nagyi? Ó, ó, itt a kezem, és itt az öreg tölgy is. Sárkányosat, tüzeset, boszorkányosat. De most pihenj, pihenj. Látod, az utatok vezetett végül, ahol a madár sem jár. Noé a vállára hajtja a fejét, lassan kifújja a levegőt, és a sóhajtás megforgatja. nagyi dünnyög, olyan, mint egy vigasztalódal, mint egy mondóka, nem angolul van, mégis érti, és miközben elernyed éberré lesz. Flóra? Mamó ó, ejja ellon Mamo mamó ó, ejja Mamo, eja, ellonei! A fény vibrál, a skorpió megmozdul, felmászik Flóra nyakára. Mozdulatlanul megül ott. Vár, farka a magasba kunkorodik, lecsapásra készen. Figyeld a lélegzeted, figyeld Flóra! Akkor a keresését véget ér? a felnevet! Ha keresed a mennybolton, holtként tündököl a habból. Flórában úgy emelkedik a szomorúság, mint a dagály. A tenger a lábához ér. Egy fénylő sóhaj mögötte hozzáérinti a hátát. Tudod, a szirének még mindig élnek, és elviselhetetlen a hangjuk, elviselhetetlen. Mennyi év kell, hogy ezek az átkozott sziklák elkopjanak? Legyél átkozott, apa! Legyél átkozott! Na tessék, most kimondtam! Ezt akartátok hallani? A sziklák megmozdulnak, és a tetejükön előtűnik egy-egy karmos nő alak. A tenger zúg, sikolt, énekel. Hogy rohadnátok mind a tengerbe, hogy rohadnál meg Giorgio a farkaddal együtt, hogy rohadnál meg apa, hogy vetné szét a rák a májadat. Flóra szeme száraz, a fa hozzád öl, hozzásimul, gyanta illat öleli körül. Na, na, kedvesem! Anya, te mit keresel itt? Itt ért véget a szivárvány. Mi az, hogy itt ért véget? Hát itt vagy. Itt az én kincsem. Mégis itt hagytál. Itt hagytál. Még mindig ezt hiszed? Még így is? Nem is te vagy. Ez egy fenyő. Láttam a szivárványt a sivatagban. Már nincs színe. Már semmi színe nincs, anya. Jó. Akkor megérintem a kezed. Így érzed? És megérintem a hajad. Gyere, bújj ide az ölembe. Gyere, simogatom majd egy kicsit a hajad. Úgy, ahogy szereted. Ó, anya, annyira hiányzol. Tudom, tudom, most csak legyél itt. Így. Noi, annyira szeretném, ha ismerhetnéd őt. Ő tud pont így simogatni. Ilyen lágyan, pont így. Honnan tanulhatta? Hát, szerintem tudod. Flóra mélyet sohajt. Anya, én soha nem fogom ezt apának megbocsátani. Ó, Flórám, te hogyan tudtál megbocsátani? Hogyan tudtad ennyi éven átviselni a gonoszságait? És miért nem pofosztad inkább fel, vagy vertél szét a fején egy vázát? Miért kellett így? Mert fájt. Van, hogy a fájdalom elviselhető, és van úgy, hogy már nem. Annyira sajnálom. Látod, én is fájdalmat okoztam neked és Palinak, pedig épp úgy nem akartam, mint az apád. Annyira sajnálom, kicsim. Simogas még, simogas, De hát mindig is simogattalak. Ott voltam a fákban, a hárs illatában, és emlékszel a bárkára? Az esőre? Igen, az esőre. És látod, milyen szépen hullámzik a tenger? Simogat. És ez a fenyő gyantát könnyezik, Hogy illatával átölelhessen. Gyantát könnyezik. Flórát körülöleli a meleg sötétség, Aztán narancslánglobban. Mi ez a fény, anya, mi ez a fény? Éja, mi ez a fény? Á, most már értem. nem mozduljatok. A gyufa kihalszik. Kotorászás, majd újra felragyog a pici láng. A másik fejlámpa beázott. Csodával határos, hogy ez a dobozgyufa száraz maradt a zsebemben. Ez tényleg csoda. nem mozduljatok. Micsoda szép, kifejlett skorpiók. Ha megmar egy ilyen húsz perc múlva halott vagy, húsz perc, fogadjunk, direkt raktátok a nyakatokra. Nem mozduljatok. Kárl kotorászik a hátizsákjában, és egy hosszú, díszesen festett csipeszt húz elő. Aztán új gyufát gyújt, és a régi új láng megtölti a szentély apró terét. Látjátok, milyen jó, ha az ember értelmes dolgokat gyűjt be az isztambuli bazárban. Oda nyúl a flóra nyakán ülő skorpióhoz, a szépen festett hosszú csipesszel. Elkapja a farkát, majd óvatosan leemeli az állatot, és a sarokba teszi. Majd ugyanígy szabadítja meg Noét is. Na, most már megmozdulhattok, és ha nem génberettetek el, nagyon gyertek ki, a többiek agyonagodják magukat. Noé megmaszírozza a tarkóját, nagyot szusszant. Közkár, tudod megdöbbentő, mennyire rá tudja venni az embert, hogy jelen legyen, ha a nyakára mászik egy skorpió. Ó, már eltűntek abban a lyukban, nem tudjuk hazavinni őket. Nem is arra gondoltam, vigyorodik el Noé. Tényleg? Mit mondott Éa? Gyújt meg Kárl egy újabb gyufát. Honnan tudod, hogy itt volt? Kárl csak dünnyög, aztán újabb gyufát gyújt. Na? Flora Noéra néz, és megfogja a kezét. Messze jártunk. Oda az alma magházában, a nagy zikkuratúban. És legalább elmesélte az öreg marduk, hogyan mentsük meg a fákat. Nem. Egész mást mutatott. És... Ezzel akkor kint vagyunk a vízből, Noé. Szerintem megtaláljuk az utat. Aha. Hát valami ilyesmire számítottam. Amikor kiérnek, olyan erős a fény, hogy egy pillanatra nem látnak semmit. Egymásba kell kapaszkodniuk. Karl! Flóra! Noé! Rohan hozzájuk, Miró. Jó, hogy legalább ti jól vagytok. hogy, hogy legalább? Arianna? Mi van ariánnával? Meghalt! Arianna meghalt!